Осінній ранок. Осінній ранок. Сонце ще немає, воно десь поруч руку простягти. Стою я на межі землі й небокраю. А ген за небокраєм ти стискаю тишу в кулаці, а сонячне світло, як гострі ножі, ріжуть на смужки. Тонкі жалюзі. Мрії птахи полетіли у вирій. Осінь кличе мене до себе, а краплі дощу, наче кулін, на виліт, пробивають похмуре небо.